دی ده ملاوی دو پتیه ساته ای سنت که ست ایند سیژیز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 رحمان قالوا نريد نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاہدین دسورة المائدہ دیاخری حصہ کی دلیل لٹول انبیاؤنا ذکر کیدو اجمالاً او بیا تفصیلی دلیل نقلی دریس علی سلامنا دیکه دا معجزو ذکرو الله چې اربان نکم انعامات کړو د هغه بیانو پکې او خصوصا پاک وخت کې چې کله الله رب العزتو ټول مخلوق راجمه کې قیامت کې او پکې هغه خلقو می چه عیسال سلامی ولوحیت تا رسولیو اغومی چه بدنامه په گولیوی فاغ بانده داو پا مور بی بی بانده در دو طول مخلوق پا مخکی اللہ رب العزت بداغن تا پوس کی اول با تخپل انعامات یاد کی تو زمان یاد کا تا لما دمرا شان در کڑیو مرتبہ میں در کڑیو نو اگر خلق له بزرہ نه ته چایه نبوت نه منو شانيه بیا بدا اگر خلق باركي زورنا او زجر تبخيت او توبيح چرید او له هي درجه رسو دکد اگر خپل بيان مبهدي با خبره باندې دلالت کوي چز محتاجم عاجزم زما يس قدرت نه مان دوم دا, دا زکه کې چټول او خلق ته معلومه شي زکه دنیا کې ردی خلق دا خبر کی. کی. دا یو ډیر نوې سلسله ته راشوړي دا خبره ذکر کوي امयंस کې د حوالینو یو خبره مطالبه وا په جون کې دا عیسی علیه السلام ملګری اګه مطالبه کړو دا عیسی علیه السلام نه جرمونګه د الله عبادت اوسګار شو خو په توجه سره په شغل سره بیاغه تعظیم او عبادتو کو نو کدا څه کوي عادت یي یو صد خلاف نه نو چې مونږ باندې داسې نازل کی خوان نازل کی د اسماننه څرګه عام زراعیه نه خلاف چې په غیر هر عادت چوتوي نام عادت خلاف موږ مانده روز ورځه تیار ده برینا چې پیغام وي عيسى عليه السلام غي توي چې ګوره نو ويږي قال التق الله الله نو يرو کې کته مؤمناني نه داس خبره مغواړي بس چې د رزقه د لکه می دریغه غرزول دي نو په هغه چکمی طریقی رتا خولی دی نمیحنت کوئے کسب کوئے تقوی اختیار کیا نو دیر اثر بیپاگی کی امیت تقی اللہ اجعل لہو مخرجا چو دا اللہ نسو کوئی ری دو نو رزق بولا ور پراخی بولا پیدا کی دا سی طرف نبولا رزق ور کی جرد بار خیال نہیں گمان نہیں بس چکمی طریقی رتا خولی دی اگو لٹاوئے دا سوال مکوئے ک مومنان ممنان که نهڅکه د سره بیا ډیې خبري رانانیږ بره ده بعدات پو سره ډی زیاتي بیا خو هغه تهری اختیار کې چې ته خوددلی ده او سانانه کړی درته نوګوره هغې خپله مطالبه معاد کوي او پارې کې حکمت کاره کوي چې مو سره دامیخ د بارانه نهواایو بلکه دې را پاره او برکت حاصل شي ا زمو ضرورت حاصل شي ان موږ به شو قالو نوريده دی. و هي هغه مونږ غواړو ان منها جغرا کو ګو د دینه تبرک د پاره زمو دا امید ده چې خیر او برکت به پکی اوخرته وتتم ان قلوبنا امتامین چې جوړونه زمنګ یودې د خوراک سره زړونو کې اطمینان راجي پریشانې او ختم شي او خو په توجه سره الله عبادت ترسره او نه علم ان قد صدقنا اپو وشو چې یقینن تا رښتیا وي مونږ دا دا رښتیا ویلو چې پیغمبري نو او نور به زمنګ دا تصديق مزبوط شي حیلم بارا او تا رشتیاوی لیو چو تا سرا طرف نه تا طرفنا او سار اب دیر محرابان نمون به با پدی باندی خب ووشو انز قد صدق دانا چو تا مون تا رشتیاوی لیو چو بزا اللہ نگوارے وغبرکی و نکون علیہا من الشاہدین او شب مونگا پدی باندی دا گواهی کونکونا موږ به دې گواښو چې پیغمبر ختاره معجزه داوه و چې موږ نخوان نازل شوده دا برينه داوال <سؤال> خو ايسا عليه السلام هغه په اوکل چې دا څنګه مکاوې دا خبره ګرانه وي ا جکه می طریقې نه دخولي باغیر رزق لټاوې مهنت کوې ماری سوال د بارو کو اخلاص خکاره کو چې موږ په دا مقصد دې کله چې ايسا عليه السلام دغه مقصد پورش تذیخا مخادا گواریو پل نیتی ہے سیده نصالحو کو قال اعیس ابن مریم او اعیس علیہ السلام زید مریم اللہم ربنا اے رب زمونگا اے اللہ رب زمونگا انزل علینا نازل کاف مونگ باندی مائدتا من السماء خوان دبرنا دستر خوان یو میز چپائی کنا نبرنا على ذننا ذلك تكون لنا عيد لاولنا واخرنا شيء هذا خشاري اجسن اخطر زمنه موجوده خلق ده بارا و درست تراث لنك ده بارا زماننا لا اهل زماننا وش سوق موجود لا عيد الفارا واخرنا اغرسوا جرازي زماننا لاغي لا اخطر شيء العيد خوش اله ته وینيش واګه خوش اله چې بیا بیا راځي العيد السرور بیا بیا راتلون کې خوشالي اختر هم داز وکنه ندی باندې هغه خړایک چې نازل شي او دې اتوار پرواز باندې نازل شي نظر دې د فقره هفته کې خوش دا خوشاله ورځ ده دا اختر ورځ ده از مونږ د باروم پات کې دا اختر ورځ تک نه کوم د جمعې ورځې اصليب دلته کلېده په مختلفه ریقوبه ټو او بهر حال دا الله تر افنه مقرره غنه بنديږي ترڅو چې خلق قدر او عزت کی او خیانه ساتي ندیبه په خوند او په عزت پويږي دا خوشاليله اختر دې په هټکه دان نه بل په کړي نو کې اخترونه دی دعا دریم پکې نشته چې خلق راځان نه جوړو ميلاد النبی <تصفيق> اغا بدعوت تیغا گناه ده سکا اغا چاکر نیده ده باری نه چو سمر ده دین مشارعان دی کنه نعیزه علیه السلام وی اللہ چو زمون زمان ده فراختر شی خوش آلی شی ده اولی نه ده موجود خلق ده پارا سدارون بانی دی دی وقت ساره کنه و آخر نه ده پارا درستان او و آیتان منک او دلیل بشی استاره طرف نه ستا پا قدرت بانده او زمان پا نبوت وارزقنا انت خير الرازقين ارزق راکه موږ لرا ته بهتره د رزق ورکون کو هر جمله کې رد دی په عقیده د مسیحیت باندې الله هم الله تعالی کې الله تک لوهیت انتصابم الله تک چله ته زموږ انو لاره زکرای کی نو محتاج یو کمزوری یو اته رازق ہے خیر الرزقین نو ګورہ رازقیت نسبتم اللہ تکه مهارا جمله کی دل اللہ لوی عجز ا کمزوری سوالو کو دعایو وکړه د الله جواب راغې قال الله ولا با کو ان منزلها علیکم یقین انزو نازلون که ام دیل را تاسو بانده اس خطاسو سوالو کو نو دا سوالون قبول شد دا سی اسمانی رزق دل در لیگم شغب معجزانت آوری و خرق عادت سر بای و سوخو نازلون پتاسو بانده فمین یک پر بعد منکم فسغسو کو چکو برو کی پستدینا منکم پتاسو کی استاسو فإني أعذبه عذابا وسيقنن ذبا عذاب وركمغل العذاب لا أعذبه أحدا من العالمين چا غعذاب بزوار نکم یوطان د مخلوقاتنا سغ عذاب به ور خ بیا کدا غی به قدری دا الله طرفنا جواب را او عذاب یو سره ذکر کړو مفسرین ذکر کوي اګه کداو شي دینا با سو خوراک کوي کم خلک چو اغا فقیران دی محتاج دی مریضان دی بیماران دی ناغیبت خوراک کی نو چو خوان چرا دا نو مریضان دو محتاج دو چا خیال نو ساتو بلے چنگی روغ موٹ خلک پی ور گی پی عذر خلق پی ور گی قلقی نی خوراکو کن ناغی بی قدری اکڑا ناغیبت ازاد پی را گی. او که نه دا غثمانی خو خوراکو ادبي او ته مخکز کري کړی او خلاب کو دی لامدخه خیررات جوړکوو اللهربړ عزت هرر د ورکې د فقره او او د محاج د پااره د خپل طرف نظر ځ انتظام کړی ځکې خو به مسلمانانو باندې ذکات پررض کړی او خیاتې لازم کړی دی که نه چې دا د غریب حق دی د محتاج حق دی. نګور به مهنته به کلا واغته راسي به کلا وته ځلې کې نه غري زکه نو کله چې روغ مور خلګا غې ته پریواته چې خو نه نسبتونه کې ځانته چې مونږ دایو اغه یو پس موږ په فکر کې ابل خو اګیم لاسونه خیر دې مونږ درا کې نووله پر حق وې چې کله یو خلقو یو قوم داز به قدر کلا پر دې حق ته لاس اونيو نګوره اتیاو پورې کسان دغې خین زرن شو داغه سخت څه زووا څنګه چې د الله تعالی دا خورا را راتلل نه شنو رضا سره دې قدروم لازم او پکار ناریون کو بیا دې کې استلافو بازو فسرینو ویلو چې راغه خوان نو نازل شوي کله چې غي دا وريد نو توبه یو څه چې مونږ چرسوالل نکو بس مونږ نه غواړو ای سجدت نشتا امون به به قدرېوشه ونا بهتر قول لنور فسرینو دارک جلا رب يعيذ ذوي اني منزلها عليكم نلا قبل خبر بحكمه نكي چگه ني و بیا نازل نشو قانون کي ذکر کړلي نا يقينا نشي نازل شي و هي کي نو او بیا قدري چې خلقونو سره د اگې په عذاب راغې سزاوت اورا سيدا نور دي و چې تعليم داو شيخ الخلق الله لكمت ريق قر رسول يا باغير ذب ادا سوال لمکه بهدا خلاقوي يره وي مونګه تهجد چوکونه دا سوال کو سلام مون باندې پیسې را وراوا نه د رزق د پراخ سوال بخل زيره کو په دا چه طریقه بنو هغه د عادت خلافې ترې ما وندغه شان تروري کې د برنه ولي تاسو ته و دې کحو لږه چې ته مهنت کوه کسب کوه رزق بدل الله پراخ کوي یاد رزق چې کما سباد دی غنه لټي الاجيبو صاحبانه کور کورې منتاري ټوکي تا وېځونه ادا کې چې زموږ رزق پراخ شي په دا ونه کېږي رزق په دې پراخږي چې ته मेहनत وکې او الله نه کې د حلال رزق اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك الله دمر را لرا کې چې حلال را لرا کې د حرام نه بچ کې ابا خپل فضلهم ده نور مخ لوق نه مستغني کې مني یاده چې چاته ما جت نه نبی السلام او سلام هغه مشرکان ته مطالبه کړو چې دا څوک ده صفاده غرز موږ نه فار د ستروځه نمون موږ به ایمان ورلو نبی له سناموي بیا وکه داسې ثاري و او ایمان ورلو نبی عليه السلام سوالو کو جبريل السلام راګه نبي عليه الصلاه والسلام ته جلادر ان ربك يقرا عليك السلام ابي اداوي چك استا خوخي اتخا ماغواري نذبر دي د باردا غرد اسروكم او سگران نلا هو كبيا بجي ك چاكو بروكو نذ بولدا سي عذاب وركم چا در طوبیه و رحمت دروازه مو در پرانس کن و قداوه اینو نبی علیه سلحان وی بل باب و طوبت و رحمت بس زمان در دروازه خواه خرد در طوبیه و رحمت و دوال خدا و, و بوباز انو خداید اغشان دی خلاف ورزی بیگتر شد بیاب و بی عذاب را گلی کن نمعجزه سره او خلاف عادت نعمت سره چکل نشکری او کروشن و عذاب و الله ہوئیلو جو دو عذاب ورکم داسی چې ما بیو سی اتن لده مخلوقنا اگا عذاب نی ورکلی ناگد اگا, اگا عذاب شکر مخ کی آگا آیات چه زکر شو چه دو داسی خبر و سوالو نمک کوئی چه کد جواب درشن بیا با خوابا کی نو داسی معجزا قوختل رزق قوختل چه بیا روز تر آگی بیا قدری ہوشی که نا تاگی باندوم بیا سزا رازی ہو عذاب رازی اغیر خیال ساتل دیر گرانی داتا علیم دی چې بس کم خبر رد دا سانه معلومی دی پاگی عملو که دیواجی اغا خلق چه اغیر خام خادی پاس لګي چې مونږ ترې کشپو شوی کرامات راغ لی امون دیر سوولی دیر سب خبر شوی ادید د دا ملکو کراونا مجاہدی و محنتونا کوي کئی سا جد دیر دیواجی چکلې اوسلې په خپل استر غو وسه زمينه معجزه صورت کمن روان دی او بیا د اغین انکار نو دائر نه کار انکار دي هغه د انکار عذاب راځي دا تمهید د زې رست روکو د पारा رست چګم مضمون ذکر کړي د روکو کې دغه تمهید ذکر شو تاګه بیان یې دې قال الله یا عيسى ابن مريم اوات که چوبه الله پاک ايسه السلام زې د مريم انت قلت للناس اتخذوني ایا تعالی خلق داجون زماله را و امیا امور زماله الایه نیم دون الا دو الها سوادالانه تعالی خلق دویلو زما عبادت کی فلزان دوت یاد کړه او خپل امور څنګه چیر دی ټول جون په دیکته تر شویره چته عظیم یا سره کړه او لوهیت رسولانو تاسو دواله ایتو مور دی ایزال سلام او مریم بیبی نو طول ټول مخلوق مخکوال الله د بوزګي د رسول الله سلام الله عليه وسلم ته دا رد دی مسیح پرستې او مريم پرستې باندې چریدا کول کنه ټول مر په دې کې تیر خړوخه داري تصاويري جوړ کړو اوسم داږي په خاص هيو نه کې نو مريم عليه السلام فرضي تصوير جوړ کړی د بندو مر اغه موږ ته تعظيم کې منختې کې نظر نه اظهار که څنګه ځي دی نه کېږي نو هغه کوي الله وب تاسو کې جتا ویلو دي دا زکدیم کله کله وداوي کنه چې دمو ته ویلي دي اجازه ته کړی کله چې دا د تاسو شي الله سبحانك او وييس عليه السلام پاک رتا لره ما يكون لي نديلایق مالر ان اقول جرو ما ليس لي حق اغه سوج نشتمال لا دغه حق زبول دا خبره کومه چکهم کار جواب راتو چما قلت له مانو دی ویری دی تا نا قران ذکر کی او دل ته کی دري سالي اسلام طرف نه جواب ذکر کی نه ډير د ادب الفاظ دي دی، ډير د خپل عجز یاد الله دو لوې الفاظ دي سبحانك الله تپاکي ما يا كون لي ندي لاق مالا ان اقول ما ليس لي حق چ زوې ما غوڅو جن استعمال له پاګي زبوریدہ څو خبره کوم څستاره شام خلاف ما چرم دا دی ویله الله توره پاک ما وی تر توحید خبره کړل اګور کما سویل نه الله استاد علم نو صباحر نشتا کرا ان كون تو قلتو فقد علم تا کچری وام ز چ ما ویلي نو یقیننت بو گے پاګي باندې الله علم نن بارکي وکړ ما سویل انت معلوم دي تعالم ما فی نفسی تبو ایگه پاغسو چه زمان پا نفس کردی زمان پا زلک کردی ولا اعلم ما فی نفس اک او زنی پو ایگم پاغسو چه ستا پا نفس کردی نا پو خلقشتا دنیا کی دیر دیزن اگی دا اللہ دو پارا ماوز اللہ جسم ثابتی جو کورا نفسی نفسی ہوئی نیو جواب خدا ریم فسرین زکر کئی چه اول خدا نفس او ذات دوار الفاظ مو ترادف دی نفس نمرا ذات دی معفي نفسک الله خطا زاد فرجکه می خبر دینه مون پاګی نه پوي اځین چې د دوارو بارے کوي نه معفي نفسی ځان نسبت کړي نفس ذکر کړي الله ته د دې مطلب مشاکلته اباره به کې دا راځي اپوسلوق د بیان کې دا فصیح تر وی اغور د فصاحت دا قران چې داسي وي بل معنی کې تعلم مافي نفسی ته پويګ باغ سوچ ته ما علم کې كما مكان ده الاعمال نفس ولا اعلم ما في نفسك اعوذ نبوء من باغى جستع بعلم كريم الله ستار رجا صلى يق خبر ديكنا رزقا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما بندك عندك خبرت ده الله صفاته له قدره ان اخرج لا نور دي بصويه نخب العاجزي هذا اللوي رد خباغ باطله الکباند چې د حریس جوړکړي انکاند علام الغیوب یقینا ته بوېږي په غیب وباندې الله چې غیوب دي ته به بوېږي انکا انت علام الغیوب یقینا ته همته بل څوک الفاظ تو ګوره بل څوک نه بوېږي په غیب وباندې نه په جہل خلقو چې الله صفه مخلوق لور ان نسبت ورته کی چې دیم کویږي کنه په پروتوسونو حال بیانې حال ورته دا غو لاذفت نه قبول چا د پارا وین او ثابتون ایا کینن چې د جهالو شهرب خبر ما کویلته لهم نذ لما دیتا الا ما امرتنی به مگره سوچتا حکم کړي ما د باغ سره ان عبد الله رببي وربکوم چې عبادتو کې د الله رب زماده او رب ما خو دې دا خبره کړې راستا د وحدانيت خبره نور قوم دې ته ندی وی ما كنت عليهم او هم زو په دې باندې ګوا ساتون کې نگہبان ترڅو چې موجودم په دې کې تمہاره دې دا خبره کېال سات دار خبر او داري غلطه اسلام ولا کولا بیان د توحید مورتا کو ما دمت فيهم ترڅو چې ژوندیک پلار ما توفیت انې فسکلاج تا اورتا کلمزو کونتا انتا راقیب علیم ویتو تنگه بان پا دیبان دیم ایلتا شهیدن ویلو دلتا ارراقیب وی دادا اللہ صفت تکن ارراقیب مکمل و حقیقی نگه بان اگا اللہ ما توفیتنی کل چه تازا پورتکلا یو معنا دا چه تازا پورتکلا مسما انتا سرد روحو بدن سنگا چه صورتِ عمران کی مونگ دا اوزا خط کلو او دو خبره داده اکی اگا حدیث نقل کی مفسرین نبی علیہ السلام فرمائی زبا قیامت کی باز خلق و بارکی اگا سوویم چه اگا نیک بندوی لیو عیسیٰ علیہ السلام اگا دگر چه وکنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیهم فلم ما توفیتنی اکی رپوری زبا امداء خبر اوکم زکه ما داولې لم نشته کنه څلور ستوري خلکو څخه لري زه چې درکه مې ومه نو مالي دل او روز بیا حاضر ناظر نیمه پای کې رد پاګه برې لیعت باندې صدا دا اقدر پیغمبر حاضر ناظر نبی عليه السلام یزبم دعویې ما ناغ ملعون مرزايه قاضياني هغه وې ويبر مشابهت ذکر کړګا تشبيه ذکر کړګا نوې نبی عليه السلام جو بادشاہ وې عادل پاز بیا وې نخوی صلی اللہ علیہ السلام مفات شویده کنا دا دا اغی اولوی سوال دی جواب داری چول خود مقام که دا قرآن دا اغی بحث سرسکار نیشتا بلده چې دا کم مقام دیتو سو چکا دا خود قیامت راز دا نزا قیامت پر رس خوبیاروز تو خام خوابی صلی اللہ علیہ السلام مفات را غلی کم چول ذکرو چود اغی دا شر و دا فساد میبچکو نخوی صلی اللہ علیہ السلام او دلته چوئی؟ نو که دقا مانا واخلو فلم ما توفیتانی بس کلاچه تازو فات مرگ را باندی را وستو کونتا انتا رقیب علیم نویتو نگاه بان پدی باندیم نو دوم سیده زکر عیسی علیه السلام چرا کس شی؟ نو رستو بی موت رازی کرنه موت نمونه بچکی گی نو دا خدا قیامت خبره ده او قیامت که اخکاره خبر ده چه تاکه نو مخیف عیسی علیه السلام با موت تو په دې دغه په معنا مصیره مقام ماقام کې چې مرگ مرګ و داغه ملعون ګورسمه غلط استدلال کوي کنه دا دو زه هغه چې مخ کی ویلو د قوانینو مجید دغه سره بحث نشته نو ګوره بهتره جواب ام دکړې ښه صداګه د قیامت موخه کې وایي ابي احو غيسال السلام وفات راځي خو نو مرگ مرګ به پیراځي خو اوس په دې نه راغلی د څه کو تو کوئی نه غي بالکل خلاف دی منکر دي دا قران دا مطلب څه ده هغه مليوند غړي ځان ده کې دلیل نه غوري ختمن نبوت وعلى دا غي منکر دي او کوبر کې شک نشته ا تر چې حکومت ک نورس نه کی خدا کارې کړې چاغه کافر مانی کبي اپ کې چا مجبورانه کړګا نه چرته د کوبر نوم انکار وکړي کبھی باند حضور ال رازی ندلتا کہ وہ نبی علیہ السلام نے جو صبو موئے ادا ہا مقامم سے ملائک با خلق واقف اس کے نبی علیہ السلام تبوی تنخبار جدی رسخستان سکڑی دایو مزمون میں خبر چرس خلق خلق سوکل ا گئی کم درجہ تورص توبہ نو قیامت کے يكون علیہم ائل على كل شيء شهید او يقننت بارشی bande حاضری خبرداری تذ اللہ صفات شهید <تصفيق> bande خود خپل نظر و دایره کې ګوره نه دی شهید ویني او الله صفات شهید نه بیا جاړه سره خیټه دا وسمرا لوی دا عظمت دې این تر عذبهم کجرطا عذاب ور کې دی لرا خدا بسته انصافي دا بسته تابانے ترازم نمازي فإنه عبادك وصيقن انده استابني اندي قطول عذاب ورکه نسوګه ترازم نشکول اوبل معنی بهتر ان تعذبهم قطو عذاب ورکه دي لرا فإنه عبادك وصيقن انده استابني اندي نعبد غيرك استانه روايده نور چا عبادت کل بندگي کوله تاسو د غير الله کول وإن تغفر لهم أكتبهن قد هيتا بدانچ گنستاکم زوری دا وایز دے دا خبر انیش رات تے فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم تے یقیناً تو زور اور حکمت او علیہ کہ بہنا وتا کینم تابند سو دانش ویلے چردا نش ور دان دا قیامت د موخه خبر را کنا وګوره د ابراهيم عليه السلام واقعا کوي له کته د بخانه کې غفور الرحیم پس یقینا تبک رحم علی او دلته کې العزیز الحکیم وله الته د جون خبره الله اوس مقدا نو کې دې څو توبه بازي ان عبادت کې روزو کوي الله تبه او بخ رحم به وکي دلته کوم مقام ذکر کین دي کې هبله موقع نشته کنه دو قیامت سر موافق دیو جتو زوراور احکمتنوالی دایاتی کریمو نبی علیہ السلام تولش پا با دیتی رکھو او جنل بیو بیا بیا بیا موز پا دیعیات ماندی بیا بیا تردی چه سبار او خود نگو را اگر وقت موازن راگی چه ازان کھو نبی علیہ السلام لگیا او خکی ادو امت غم وصرا جل اللہ کا طول عذاب ورکین اصطابنیان دے بیار اسو نبی علیہ السلام ہوئے چینی سألت ربی عز وجل شفاعت لئمتی فاعتانیها ما دخپل ربنا چڑیر لئے شانوالا دے دخپل امت دپارا سوالو کو شفاعت میں اغختو نمال اراکو وہی ہے نائلۃ انشاء اللہ لملا یشرک بالله شیئا نورے کرالا او اگر چا ته برابر سے نصب کی کی با چل نہ شرک نئ کړي مشرک دپاره بالکل شفاعت نشته کله جلیل اداواز وک اللهم امتی الا زمات بدی خیر وړم چدي سره بس جبریل علیہ السلام علیکم او ته وی چې تپوسو ته پوسوکه چې څنګه جړی ته ته پوسوکه الله ته وایلمو هغه راغی نو نبی علیہ السلام ته ټول علی وک نو بس دا قوم ماته پارځالم دا الله ته طرف دا پیغام ورکو دا خوش خوشخبری ورکلا چې دا امت باره کې به با مونږه تا خوشاله ساتو تا بنخفکو ندی به خیال ساتو نه نه قوم ماتو ګر نه دا نظر پکانو بوٹو دے ن خپل پیغمبر پیجنی نه قدر سنت و قدر نه ندا الله دا حکم خیال ساتی بالکل په غفلت کې وقت تیری گی اگه ریطول لہو لعب دی دا آخرت دا پارا پا گھنس تیاریو نشو دا زان دا پارا حیث خیال و نشو اگه ریطول پا غفلت کے تیر شو وخت کم عبادت چکین اگه ہم سا عبادت مرے اگه ہم لو بیٹو کی نبی علیه السلام دمرا محربان و شفیق و بخبل په شطول شفیق و دیجرل خط قال الله ابوه اللہ بات هذا يوم انفعو الصادقین صدقهم دا غروز دا چپیده بور کی رشتین ولا رشتی آداغی رشتین سوک دی پاول درجه کی انبیاء روز تبیاء دو نور مومنان چو سمر دی او رشتین دی دی بخ پل عقیدہ کې خپل قول کې خپل عمل کے رشتی او دنیا کې چکم رښتیا منلیو کنه اخرت کې به علاوه ګټه ورکړي سو دا کوم لهم دي له هم جناتون درباره جنتون دي تجری می ته د هل انهار او چویګې بلند راغنه نهرونا خالدین فیها ابدا امشبو باغې کې همیشا به انتها رضی الله عنه و رضوا عنها رضاوی الله د دین ادي برضا ذالک الفاصل العظیم دا کمه ابید لوی دا اشاره وی دا الله دې رضا ته چبذ الله دې رضا شکنه دا لوی کمه ابید تکا کو بیا رستو رضی جنت عنا نعمتنا اول جنت خو خیستر او د خوان د ارام دې چب دې کړه الله رضا حاصلې اصل مقصود دا الله رضا رضی الله عنهم فردو عن دا خصوصي استفادغه رضي الله عنه صحابه الكرام قران ثابت رضي الله عنهم ورد عنه من ذكى صحابه ترى رضي الله عنهم و قران ثابت تن جل الذين رضى له صحابوشان قبل سكن رزكنه وجه احتياط پکار دے چرس تو قاوليا علماء يرسدي ولد صحابيه درجات بين رس جي سنم عنهم و علماء جكم من ارې دې کې ډېر به ترتیب معلوم کړو د قران نه چې بيو سره عليه السلام او صحابو سره رضي الله عنهم رستو مسره رحمه الله رحمت الله عليه عليه الرحمت دا صحیح و جکم دیندار خلقوخه چې دینداري پکې نه و ناغيزه رحمت الله عليه ونشي دي د بي دینه خلقو بارګي نو ګوره د قران نه د صحابو شان ار دې کې چې ګورنه ثابت ده نه را دې جویلشی او لازم دي چې صد سحابینم وری راځدار بسوي صلی الله تعالی عز وجل الله د دین رازه ولي چې څو غریب خبره و نه کی قلم و نه خوازی زبان و نه خوازی چې را دین غلط و وی الله تعالی رازه مو بس کې نه ده نه راځي ل لله السماوات و لا خاص اللهله شید اسممانو دمکو دا, فیهن سوچ دا, فیهن سوچ دا و مافی او سوو چې پ کې دی د ټول صورتت خو لاسه مخذ د ک کې ا دا اوه ترخيخاص الله شید اسممانو د مکو و مافی هغه سووک چې ب کې نمما ولی و جو دا دی چقرو مجد مخکې د بندیانو د جنتیانو اوزه ککوو دا دا چې مخلووق دی چې دی پ خپلله عجز کې او احتیاج که اللہ تداس دی لکا جمادات چواخلی دا گٹ و دا ونر دی بشان محتاج دی دمرا عجز دی دمرا بیوست دی نو ما فیهن نیوی اکا دا غیر روی لیو اقول و بشان چن لکا دا جمادات و بدی که حرکت شتا او نبا لکه د دا بهایم و آقل شتا داولی یعنی دمرا محتاج و عجز دی الله تقا و ما فیهن عجز دلاغی انتو خوب علا مقام تخپله حستی میټاو کې کنه میټا دو خپل حستی کو اگر کوم مرتبہ چاهو کیدانه خاک می ملر گلی گلزار ہوتاه ہے جماعت ر مرتبہ حاصل شنو ځان عاجز کنو ځان خوري ریکنو په عبادتونو سره خو به ځای او به طریقې نه ګوري ته غار کې کېنه به ځایونه بنستې بنو زم نه دن په صحیح طریقې ځان ستړېګا دانې ته و ګوره چې ځان خوري ریکې په خور کې نه تے گرو کہ جی ابو گرو على كل شيء قدير الله اللہ ہر چھ بانے قادر دے دل اللہ دے بخشے وصات او دے عقد عظیم قدرت ذکر او کے باخر کی جدا عقیدہ دے او ساتلا الا بجنت تسی کنا دے دم کھے دبرتے او ثابت ایمان یقین جنت تتل کران دی دا عقیدہ توحید غالی من قال لا اله الا الله دخل الجنه في رجاء قدر توحيدي نغاب جنه تزي ده سورته مائده تمام تو رصيد الانعام دي سورته الانعام دي ترتيب كيفص سورته المائده نا ايه ترتيب ده مسحق وي انزل كيفص سورته الحجرنا نازل شويه مقص سورته المائده كي اولح رسکے دلاد توحید بیانو رد شرک فعلی اول کڑو او اعتقادی ثانیا دی صورت کے وہاں آسمان دی اعتقادی اول او فعلی رستم دوش ارماخ کی صورت کی چکمہ مسئلہ ذکر شو دلاد وحدانیت اود صورت پخیر آیت کی ندل دوبارہ باند دلائل در درت سم ذکر کی عقلی ن <تصفح> مخی لما اوحل لغیر الله به اجمالاً ذکر او اگر سزون حرام دی چرا اللہ نسوا پیدا بل جانو مگرستی شوی دی صورت کی بداغی تفصیل کی دقشان تحریمات الهیہ او تحریمات داغیر الله جکم مسائل ذکر شو دی صورت کې اوپاغی نورم تفصیل و ازاحت کی دعوه دا رد دا تمام اقصام د شرک شرک شرک فی العلم بل عبادت او تل تصرف او په دعاء نه ټول رد کی او د مسلمانانو چې کوم مقصد نه داغي مراد کی مشرکین بل عبادت صالحین چې نه کاندګار الله تعالی شریک مشرکین بل کواکب او ستوري شریک او مشرکین بل جن پریان شریک او مشرکین بل ملائکه ملائکه الله تعالی شریک نو پټو رو باندې عبارت کی دارات قرانو مزید پاول ایات کیږي الحمدللہ فدیو جملکی او بیا بده باند دلیل دي ناقلي 45 قسم سورۃ کے وا دو سوالات او جوابات وی تعلیمات وی فلپس دقل سره ډیر کا سره ذکر کړل دی و کم او کوم سلویر او سورۃ کے زواجر او تخاوف دي دی. ډیر په کا سره سره خصوصی صورت ته مفسرین ذکر کوي خصوصیات کې د صورت چې دا یو کارت نازل شوهي دي ټول په یو ځای نازل شوهي دي بیا هم په کې او قول ابن صلاح ذکر کې چې خپل فتاوا کې هغه انکار کړی دی دا غی روایت د صحت نه او نه اکثره علما چې مونږ ورونهږي چې دا یو کارت نازل شوهي دی هغه مانی او ځیندا چه دا صورت نازل او یا زر ملائک وصر دنیا تراغلیو او بو اسحاق ذکر کئو چه دا توحید سمرا اصول دی سمرا قوان عید دی صورت که ذکر شوی جامع صورت دی صورت رد پتولو اقسام دا شرک ماندی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صفتنا دولویت خاص اللہ لردی دی زی پوری د قران مجید اول حصہ کې ورشي وو د نماز نمازامین په اعتبار سره چې باوی کې زیات تر د الله د خالقیت ذکرو چې هغه پیدا کوله ارزه هغه پیدا کړی دین ارست تر سرهته کها په وجه کومه حیثیت راځي ما نو هغه کې بالغالبن ذکر د الله د ربوبیت چې هغه رب دې اروسه پالین پرورشت کې بقا کې د انسانيت ادر ټول مخلوقات دې زینا سورة کهپور دا دوی ماحیصه دا بیان دربوبیت دا پاگیه چلتا الحمدللہ رب العالمين ویلو ندا الحمدللہ بیانو شو رب العالمين بیان که دیتا نروستو بیان صفتنا دولوهیت خواهد اللہ لردی دا دعوار دا سورتو دا الحمدن امراد اگا صفات دولوهیت چا اللہ صلح لائق دی مناصب دی او د هغه لپاره ثابتي نو يا دي لله چخاص الله له دا یو سال راتو چیر د ځان صفات څوک کی خوغا خنشي ګانل نه قبل دین الله خپل تعريف او صفات کی ديکه تعلیم ده ته تاسو مو آئے او منې او اقرار یو کې الحمدلله قولوا الحمدلله هو ای چې خاص الله له دا سوالو وګورځا خو د بندیاو باره کې که کنه چې بنده به خپل <سؤال> ځان صفات نه کوي زګه دیره صفات لایق نه دي چې خپل تعریفونه خپل صفاره خپل صفات نه کوي صداست یو خو په یو سړی باندې اعتراض شي بیزایا بدنامو شي بیا خو به کوي خو از د خپل ځان لویو صفاتونه بیانول دښتر یو بنده ده پار داغه غیر دین اقامم نه مانی سل پریزز نو ریکمنډیشن خپل صفات ګور نه قبول تدر ازن تعریفون ها سبتونکی بل جواب داوبورا یو دا اللہ صفات تی یو دا اللہ افعال لی دا اللہ ذات تی او بالخواد مخلوق دی نو افعال دا خلق این دا مخلوق اگا بنا قیاس که افعال دا حق بانده اللہ بانده سبات دا خلقو نو مخلوق اگا نشی قیاس که لی فا سبات دا چا حق ذات در شانته زواد ده حلق هغه باندې چه یاس حق باندې کنه الله هیڅ فرق دی چې ته مخلوق او ته خالق مخلوق به ځان صفات نکي الله او خپل ځان تعریف کړی دي لایق دی ولا کول شي حاضر ذات ته لایق دی نو دلته کې هغه سوال نه پیدا کیږي خاص الله الردي الذي خلق السماوات والارض اغازه چې پیدا کړلې اسمانونه او زمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړلې چېری اورانه دا داغو پدې داو باندې دلایل شي اسمانونه او پیدا کړلې دعالم عالم کبیر ذکر دی په دې کې او د لوی عالم ته وګورې کړه وجعل الظلمات والنور چېری اورانه پیدا کړلې دال لا پاوالو صفتیو کې نامي خالق پیدا کول صفته فعلیه ده الله اسمانه اعظمکه فلسفه دې تو جوهر وې او ظلمات او نور او فلسفه کې فلسفي په استلاع د اعراض وې نو غره ک جوهر دی او ک اعراض دي الله پیدا کړي د وخت محتاج دي اغازاتې پیدا کړي یا اسمانه اعظمکه اسمانه کایلویات اوزمکی سفلیات جسو منا مخلوق دے ناغتولی پیدا کلی وجعل الظلمات والنور پیدا کلی تیاری ورانا جعل دی مقام کی او معنا دا خلقہ سر رے اور دی وجہ دارا چه متعجد شبید یو مفعولتا مفسدن ذکرکی سنگ چه سمع یو سمی فعل پا دو مانو سر رازی کنا پا نمکی خودو سر نام نحا او په ذکر کردن سره نو کله چې د ذکر کردن معنی کې ذکر شي ناګایو مفولتا متعدی او ځکه هغه مقام کې سره نحيان لګه چې مالم یو سم مفاعلو چې دا سره ذکر وي په شدا بدګلو مېمانه کیږي ذکر کردن نو جعل دې دغه معنی د خلکه سره دې رجات متعدی او مفولتا ظلمات نور ټول یو شې ظلمات ډیر تیروت تیرو ویل شي نګور ته هغه خاص هم د خاطرې او دیری مراد ته د کفر شرک بجिने نه فاس گم راه ټول تیری وي او نور یاد چرنا ده د دا کار کوي پایندوستان کې 10 پیس کروڑ دیوتاګانو دړي ډېر کروڑه خدایانو کې چې جو کړه عبادت وک کثرت دړي ډېر شنو ولي نګوس دریदेश کورلا چې دا اور او د بو د ګټو د ونو نه واخلې نو دمره انتها تر رسیدلو چې د انسان هغه شرمګا چې دا غینا نسل پیدا کیږي د انسانانو دا به شکله جوړ کړي د هغه عبادت کړي چې وګوره دین باندې باندې پیدا کیږي دیکیدلوي کومال د هغه عبادت کړي پر دوم رحاده پر رسیدلی و مجوس چې دا اور عبادت کوي اوی هم ذمنل چې ازدان او اهرمند زیاد خیر خدای دې عربي دی جبل <سؤال> هغه یو دانه او بل حرامنده چاغه د شر څه نقصان چې راځي په عالم کې غیره وله او څه خیر او پدې راځي نه ویل دانه راولي د دې خبرو آريقم دغدا کې دا څه ماده او روح دا دوه غیر مخلوق دی او الله په خپل کارونو کې ماز الله دې محتاج دی دې څ دې څ کوې وانه بکی دا ټول دې شرک نا سواراو لگے دل او ایزال السلام مریم علیہ السلام هغه دوه لوہیه درجه ته رسول قران مجید په ټولو باندې راځو چې صفات دوه لوہیه الله تعالی ثابت دي چې زما کې اسمانه پیدا کړل دي او تیار پیدا کړل دي د ذکر کړه چې بندا داهر وخوینی دیس رېډی رواسته تا اشپاروسته بدلېږي تیار اورانه پیرځی کنه بل دا میو سبخت چې خلقو تیار اورانه کې مبارک وکړي باطل عاقضي قطول تياره دا. رانا تراشه تم الذين غفروا بردهم يعدلون بيا اغغسان كافر دي قبل ربان دي برابري مخلوق در ذيغ الشرق دي چه پا دي پوشو چه اوزاد زمك آسمان پیدا کلل شپا وروز بدلي تياري ورانگاني پیدا کلل ناغسر بل سرشته ده عبادت لايق نو يعدلون دا معنى چه برابري مخلوق داغسارا یا دا دمانم د چې اول د خپل ربنه چې به به ماناده انش دا لازم توحیدنه اول تخبر رب وحدانیت نمني او ثم يرول استبعاد د پارا چې کله تاته د لایو خکارشو اواده حشوا نبيان ته ګوره د الله توحید نمون کړیږي سرد د دلایلو چې ته داري نه انکار نشو کوله او قصد نه ونه ده نن انکار کوي او دلیلون او دل او ذم احمانه بولنه ینخ پر رب سره برابرې مخلوق هو الذی الله غزات خلقکم من طین چه پیدا کلیه تاسو د هټین ثم قضا اجلا به مقرره کلی دنه اټا دانه مرک د مرګ ته باندې کله د عالم کبیر ذکر یو کو نو ذکر کید عالم صغیر لوکی عالم چې د خپل بدن توګور دوم یو دنیا ده ی انسان انسان کا بهترین مطالعه انسان فقادار چې د انسان خپل بدن کې سوچي دا نړۍ دا ته پیدا کړې ده خاتینا ثم قضا اجلا بیا بتول مروم نه یو وخت مقرره کړی دی اجل یې یې خې دی جل ی راتلګول راخوانښت لیکه ثم قضا اجلا به موږ راکړي دایونه اټا هغه دمر مرک نیټه ده چې راګنه بندا خوانښت نه نظر ده مخ کې تیلی زه به هغه کار کوم دغه کار کوم دا چل وکوم اچې کیسه له ورځې له وخت ختم شي نه باندې خپل جلال کړی دی ولا دا غین اخو دینې شتله ها خلکو وبدانې او شو رزق ختم شي پټلې خبري نو دا یونه دا واجلم سمنا عنده او یونه اتا دا مقرره دا غزرا دا بنوي ته داسره مرګ دې ختم شنو به قامو بش نه یونه اتا بلې مقرره چاې کې حساب کتاب کوي با دل م سمنه اندو او نه تا مو قردا الله سره چاګه د قیامت نه تر اې کو بیا پورته کیږي څنګه چې بانداله پیدا کو مرګ پراولي مودا څه بیا پورته کیږي درو اړه قیدی پیدا کو ان کې دی چې تاسو پیدا کړې مرګ را وستون کې الله دی چې نهټه مقر دګه بیا پورته کوون کې الله دی بس بعد الموت قیامت کې پورته او حق وعدیره برکيبه ثم انتم تمترون بیا تاسو شکاوې دی کوم تاسو چون کو ته به غلا شانته شکې اتم ترون دی معنا جګړه کوي ته په دې کې جګړه کې چېر بیا به څنګه پورته کېبو ته اول څنګه پورته شوي په کومه پیدا شوي سوچو تا انتم تمترون بیا تاسو شکاوې د الله په قدرت او په راتلونکي قیامت کې او په پیدا کې بوه والله او الله متصرف دی په سماوات او په ارض او اسمانونو کې عظمت کوکي معبود دی متصرف دی کارساز دی حاجه تر واه مشکل کوژا دی اسمانونو په عظمت دا درته خی چې اسمانونو د عظمت کو پیدا کون کې او رخصت دی الله د فی ندان معلومیږي چې غنډا مقام دی اسمانونو کې دا د عظمت او عظمت ته اشاره ده او داغه لوی او عظمت او وسعت ته اشاره ده چر دګه او قدرت سٹ نو ګر معبود دي اسمانونو کې داغه عبادت کیږي دا عظمکو کې هغه لایق دی د عبادت د فیدا معنا او بل متصرف دي حاجت روا دي فاسونو په کې او هو الذی فی السمائه الہ و فی الارض الہ اغه له اسمانونو کې ملاده په عظمکو کې نو دا الله کله معنا واقدر او متصرف اغلا متصرف دے باسمان وبزم کو کے دے انقلاب بوزیر اولی دا شان حاجت را واده ټټول حاجتونه پوره کی او مذہورې ټټول هغه آواز کې او بر یاد کی یا علم سرکم وجہرکم وی گے په ټټو حاضر تاسو اپخ کارو ویعلم ما تکسبون اپویے باغ سوت تاسو کاوے تاسو عمل هغه تمام علم دی او پر ذکر کی دی کی اس باد دا قیامت تے او دے جزاء دی چدا تا کم کا سبق کې لګیای نو دا غوړې پوزل نه لري تدې بدن الله تاسو کوو بدله بدله درکې په یالو د سوچو کې دا غوړیا څه نه دی چې تاسو نو سوچو دا اوګه صحیحه او بل داوي چې غوړه په آسمانونو کې او مزمنته کې آغازات ته نو دې هو عبادت کوون کې بل چاته اجزتا داز او فستر ذکر کیږي چې کل عرف عثمان نو په زموږو کې دی اور چا خبر ده ار چا حال و تمالند ته عبادت کو خپل عبادت واستعانت وغيرها میں کسی شریک کو ا کیسی غیر اللہ کو شریک تګرانے کی ضرورت نہیں رہتی بیا چ خبر ضرورت مشتج تو اللہ لو شریک کو گردد واسطو شرکی وسیلہ جوړا کی سو کیا حالنا خبر دے وقت کے اوپر حال کے و بحر حالك وما من آيات من آيات ربہم نرازی دیتا اس یو دلیل ماجزا دلائل اور ضرب الدین لایات نو ضرب الدین آیات آن دے یا معجزا تکوینی آیات او آیات تنزیلی آیات دے اللہ نے ترابنا شکم قران اور دلائل راش واضحا نرازی دیتا دلیل دلائل ضرب الدین معجزات معجزات عبد الدين الا كانوا عنهم معرضين ما يريدا غنا مخالون كي فقد كذبوا واكيد اندي دغزي بوغو بالحق لما جاءهم فحق باندي كل شرار ديتا حق دو مانيري قران او صاحب قران جاء قران وتراغه يا قران والا وتراغه ان محمد الرسول الله صلى الله حق نه ملت معجزاتوم کی ديش اجي ګور بیا تغزيب وکړه فصوف یاتيهم بذر دا شراب شديتا امبا او ماکانو به یې استهزئون خبر دا غاسو دیور ور خندا کولا دځک معذاب پورې خندل لږه حقیقت به تر شي خبر او حقیقت نو که سو وداوي چره دی باندې خوازه برانغه نو قران دی هغه اس بادو کې چذاب به پېرا شي چریدا سے استهزاء کوي کنه مخ کې چکل نو ګره پاګی باندې عذاب راغلی نو بیا ستې حدا هغه ازا په خامخاره دي نمونه ذکر کې رتاقویف دنیوي چې څنګه عذاب براش نمونه الٰم یراو اایه ګور دی کما هلاکنا من قبلهم من قرنن سوم رډیر هلاکل دي مونږ په حاضرین قومنا پیړۍ امتنا قرنن پیړو تویل شي قومن اتا تا ما کنناهم فل ارض جمو مالم نمکل لکم اغان دازا چه مونگا طاقت نردر کرتا اصول را داگی خورس دیرو بدنی قوت زیادتو مالی زیادتو کسرت دیرو وارسلنا السماء علیهم مدرارا اوراورولی مونگا دا اسمان نا فاغی باندی باران و اخت واخو السماء دو معنی رازی یو اسمان او باران کل امانا وریوزو می خوا کل امانا دا آخر چه زرگون چه خو پیرجاد زمیر سرای غمانه مرد کی گئی نمو روورو باقی بانده اسمان باران زبری نه باقی بانده باران مدرارن وقت و وقت و متواتر درانو کول باران و جعلنا الانهار اگر زولی همونگا نهرون تجری من تاحتیم چه با هید البالان ده دونو ده او ده بانگلو ده دینا تجری چراوان بو من تحت اشجارهم ومنازلهم منزلون کہ به خوا خوا کی او ونه کی نهرو نه پیدل فاهلكناهم بذنوبهم هلاككم کل اری فسبب گناون داغي کسو دا وای کنه چر پم کو نه ور دبار سوال کو او تا کو سوال اندر خکول وک ابارانو نشو تازه برداشت سوال لکن چله شرک طریقونه غدی خکولہ چور شپ خبر باندې غړو به واله وې ولې باندې د کوشانو غړو به داولې وې دې زوره ورته دې ځان پاکي ادا بارن بده په ځان وري ولې ګندش وري دې ځان پاکي اجتا په اړو نو تا درسه چلنه کو ګورا ده دری عقل دې چې باران شي زتا سوال کوي ساروي پورې سشي هوتاله جارو وغیرہ او دې او غوړمن دی و چې د به دا د خلق او قديره تر اوسه حقیقت چې کومه سنت طريقه ده استقامه ناغيله کو څو برشمک باندې نتلو او طلب ان شاء الله حکم چې د عقيده وال خلک نه ناغین نت لغي بخندا کوله وګوره هغه شتورې زیبي وتخ توله الکه داغه پیغمبر سنت دی باغې باندې عمل وشو کو لري ذکر ازم وريا سمون کو اغزات تا فریاد دی چزمک اسمان تینکل دی نورس بک مئو دلولی دی سمون کو اغزات تا فریاد دی او جلال دا ده نو کسو داو چو بداخل خلق و وریگی دا بو ورچن اکان بندگانو اولیابو نو امو مانده خونشو نو قرآن وی فا احلکنا هم بذنوبه هم اگیچو کم گناهون کول بیا پاگیونی ویشو دا خود اللہ ترپنا غینا عامو استدراجو وان شاءنا من بعدهم او پیدا گرل مونگا باستاگین قرن اخرین پیله نوری غیم هلاکت نورمرا وسط <تصفيق> سوال جدیداو چرا مونل تداغ شانتیو کتاب را نازل کدا بارین چمونگا اغوینو نوبس مونگا منو مون نور سنغواڑو <تصفيق> وقتیو کتاب مون تراولے امون دتغورو طلبیم مون منو کچره مونږه نازل کوپتا باندې کتابه عظیم شان کتاب په ارطاسن و یو کاغز کې کتابه ني عظیم شان کتاب کنه دبل خو نازل نشه کنه د قرآن لري عظیم شان کتاب کوم یو کتاب دی لرون په ارطاسن و کاغز کې فلمزو به ادم پس دی بو اخلي له لا بخل لا سو لازم کې به واري راوالي خو به وګوري دا شک به ني چې رګي ندان څه حير دي انا زربندي دا څه موږ تګکارې کوي وقال الذين كفروا قم خوايبا قف انت كافر دي ان هذا الا تحرم بي دردا مگر سه رخ کرا غيبو د جاددي ادر سه هر نوکا چخاره و ني بلا نو دي د سوال بي ظاهر دي اس ويخه دي منينا ذم دي پیغمبر سره د ملک راشي چاغه مونته وي چې د حق پیغمبر دې زره غليم ما د تصديق کو ما وقالوا لولا انزل عليهم ملك وایه دی ورنا ذل نشو بده پیغمبر فرماننه ملک اولول پریشتانه را ذ ملک مراد دل خدای راشی کنه او هغه دنیا کې چې څنګه ځان ما عرابي ما نو غوړ هغه موږ چې ما سره پریشته نو چې دې دومره د نبوت دعوه کوي سره دې ملک راشی کنه ول دینه م نه جرازی ولا اغه وینم دا نه منو کنه مونږ یې نو یو خبردار شو چونکه په شکل کې د ملک په شکل کې تاسو تراشي نبيعه به تاسو برداشتو نکړم ولو انزلنا ملکن فجری مونږه نازل کوه ملکو فرشتخ په شکل کې نازل کو, کو. لقد الامر لو به طلبه شي کاردتي بیا خو به دي سار نشي کنه ملک دی وليده ديجا دا ځای کې څه پښو مینه پد یاره کې نبي او پر بي په لګې دې پروتي چبه سراته جوړسو اځه وه هميشه ویل نو جلا ملکو ویلي الامر بیا به کله وخت نه تیر ثم بیا دیتونه کتیشي مهلت بورتنه ندریم سوال داو پدی اخیری خبره کی کنه یو دا چې ملائک په خپل شکل کرا راشي ما غردی طاقت نشته هغه طاقت خو صرف د پیغمبر کې دی شي او پاره کوم بیا اوفسر قول ذکر کړو چې صرف نبي عليه الصلاه والسلام جبریل علی السلام خپل عمر کې دوه کرات دې دي خپل شکل کې دین یې وانه ثابت او دا موږ چې د بل پیغمبر د فارم دی خپل شکل کې دملک نه دی ثابت والله علم دا د کتاب دی کلو اد له اصلو خبره شو او یو دا ورې دوه خبر دینو داګه والله علم روایت کې ته جبرائیل علی السلام دملک الموتر هغه کانه نو ته چرته ما ته خپل ځانو خیا چې ته دی روح اخلي د نیک بندنه په شکل کې راځي بیاغه چولې د نو هغه باندې لري وجد کی پیراره او شو شس مجنه بهوش شس وجد خو پیرانه یو بهوش نه یو ټوپن وای بهوش شس خو بس دی او باندې را پاره دل کافي دي هغه جنات سکي ها انګنور نه آمدونه نه ویني او ستاره لیدل ولا نسب شنه دام ګل او چکه له دا به عمله باندنه روح اخلي نو هغه شکلی به مولیدن بیا به وشه بس دغه عذاب تاجت نشته هه چې ته ولیدنه دغه ولا ډیر عذاب دا, دا روایت کومنه دي لیدل دا د واسطه ذکر کړو چې د بل چا د بارنه دي ثابت الله علم نو یو سورۃ داش نو داو چدا دبا, دبا شکل کې دراشي والاو جعلناه کچرمنګ اوګرزو دلرا ملکن ملک کله پیغمبر چدا پیغمبر دره بندي نارغلي وکنه نو کړه د په همو ملګرزو لوي دا زې له مشکل له خیال کوي والاو جعلناه کچرمنګ اوګرزو دمون نزل دا شره نازلوري شي دنیا ته را لګري شي کدي مون اوګرزو لجعلناه رجلا رخام خامون با اوګرځو د لار اصله د بند په شکل کې پل شکل کې وايي برداشت نشي کولای کنه نو باندې به ته بیا و چې دا هو باندې زموږ په شان ولا لفظنا عليهما يا لبيسون ګړ وړ بګمو په دې باندې اوب چې دی په کوز ګړ وړ دي عین کار کې نو مايا اسانا شوده سي ولا وجلناه کچره اوګرځو مونږه دې پیغمبر سره ملکه او هم ملک دې په شکل کې اغه فاطمه ذکر کوي لو انزلنا مع الرسول البشري ملکا کمنګه دی بشری پیغمبر سره زمنديان لري یو ملک او زو لجعلناهُ رجلا تاګه واخا ماخه دا بند په شکل کې ګرزو ولی په خپل شکل کې ګرځي خو دی برداشت نشي کولې ال اوړي شي بای شکل نه دا بند شکل کې راشي مې په شک کې پروسی دا خود. بیا باندې دي اسانګه ملک دې کدا خبره دینه برکی کوګر زو مونږه دلاره تاج سوق را دي ګو دنیا ته دا ملک شي یا اوګر زو د پیغمبر سره ملګرتیا کی ملکن ملکو ن جعلنا ورجلا خامق او بغرزو واغه بنده ولا لبسنا عليهم خامق ګړ वड بګمون بليمانه ما يل بیسون اګه دې پري ګړ वड دي تسلل ذکر کی پیغمبر ته چې کدي استهزاء کی کدي بیزای سوال نه حانبیا او تردا په خام شي وي ولقد استهزاء او يقینا خنداي كني شويدا به رسول <تصال> من قبل كا پیغمبرانو پورې مخکستانا فحاق بالذين تسخروا منهم قد نازل شو بایګسانو باندې سخروا منهم چې خندلې وبدي پورې ما كانوا به يستهزئون اګه ديور خندا کوله عذاب پلارل کن سيروا في الارض او اياه کې چې انجامو انه د خلقو چستهزاء او تغذيب کوو ثم نظروا بيو ګوراي او ګردې بزمکه کې بیا وګوره کیفاکانه عاقبت المکذبین چې څنګه شی انجام د تکذیب کونکو دادې مفسروي چې د تکذیب کونکو انجام وګورې کنا سوربدانه کارشه نو خچ لا استهزاء یې کړی چاوره تکذیب د پاتګوناره کلمم ما فی السماوات والارض او یا تا چا د پاره دی واسو چې باسمنو کې دزمکو کې قل لله او یا تا خاص علی رضی دی خو نشوی لیکن دی تو تو وجه خاص د الله د پاره دي كتب على نفسه الرحمه الله خپل ځان باندې رحمت تو لازم کړي د الله خپل ځان سره لازم کړي اونر سمراج دا وجود ذاته الرحمدا رحمت دي لكل دي د چا د پاره لمن ترکت تكذيبا بالرسول و تاب و چا د پاره پری خو دو ونه او توبه واست او روزه وکړه الله عطا رب الک ات حدیث پاک را ذکر او آسمانونه از موږ هر څه پیدا کړي نو بره یو د استاوی زری کو او ځوان کړي چې ان رحمتي تا دې بو غضب ان رحمتي سبقت غضب زمو رحمت هغه مخکشه وي په زمو رحمت زمو رحمت مخکشه ده په غضب باندې یعنی راحم مدير زیادت که ما دب نکي او چه اوقم ده حدتي رزق به خود غضب كي لا يجمعنكم خامخ راجم وبكي تاسو ال يوم القيامه رزق قیامت لا ريب فيه لشرك pare كي لام جلش د مقام ک نور سر قسم ما نه الله قسم في جوز وقیامت کی تاسو راجم كون دې شک نشته الذين قادروا ان يظمون اغل جتاو نکلي بل زانونا لا يؤمنون رزق ایمان رولي زانه رسول کو تاوانیک هغه خپل راس المال هم بیلو سمانه دې بندا کې الله پاک عقل سليمي اخلي چې دې پاغه سوچ کی دې خابد حق او باطل پیجني لو خسرون فصم هغه خپل عقل هم ختم کووندله ولو ما سکنه في الليل والنهار خاص الله دې هغه سوچ آرام کې د شپې او و څه دې شپې آرام کې څه دروازې یا خپل فعل له و سره د شپې آرام کې و نشرف از روز بیا فوری کبان لکه صب و محنت او و هو سمیع العلیم او غیر اللہ ردن کی بوده مخیش داوه چه لیمان محفظ سماوات والاود چه دو پار دی علتکی تعمیم د مکان چه هر زیکی چی دی کنا او غیر اللہ ردن او مختاج دی او دلتکی تعمیم د زمانی دی چه هر وقت کی چی دی نو بس اللہ تا مختاج دی قل اغیر اللہ اتخذ و لیا هوایا تا ایا, آیا بغیر د الله نه زول صمبل بل مددگار بل کارساز کی خاطر سناوه د الردو به مثال پیدا کو ان کې کی. د اسمانونو د او خاطر خواغه نه پیدا کو ان کې مثال نه پیدا کړی دی د هغه په قدرت باندې ښکار دلالت کوي ولیا ولیو پیژنه کړه ذبی اولیا د دې جما وی کړه لانی ولی نو یو بنیانو کی ولی، یو د اللہ صفات تے بنیانو چې چکم ولی دے نداغی تعریب برادی سورتی یونس کی چھو ولی سوک دے العارف باللہ و صفاتی ہی چھتا اللہ صفات تے قدرتون و تمعلومی پاکی پوئی گی سمرہ چھتا آگا او د محارم و نظام ساتی او نیکی اکوئی نداغی تاولی ویلی شید تا تعریب ببیعوی مفصل خدا الله وصفاتو کې دراش نومانه سره ساتونکو نگهبان دوست او دوستی د الله سره نه حاجت پر کوله باندې او تکلیف لري کول نن چې الله کوم صفات دي دوه ولي د دې خبره کنه چې هغه ولي د ولایت صفات دي راغه مخلوق له ورکلې دی چې دې هم خپل خپلوانو خپل مريدانو جوڅو کې دي کنه چرته کم بنیان دي نو هغه باندې نظر ساتي علماء دلاندې ساتي یو خیال وکي نو دا صفاته ولا ورکړلې نو قرآن د راتګ چې خدای د الله نه سوا بل وليونه ومه وليان دا یاد ساده سوره سمه الله نه سوا بل وليونه سم کچاو چې الله اتخذ وليا چې د الله نه سوا خو متفلو ولي نه چې الله دا تانسو چاہتا ولی ہوئے وی. اگا فاتور دے تجا چاہتا ولی ہوئے وی. اگا فاتور دے چس پیدا کردے وَهُوَ يُتعِمُ وَلَا يُتعِم اگا اللہ رزق ورکے اگل رزق نشی ورکے دے اگا وردہ خراک محتاجندے وَهُوَ يُتعِم طول مخلوق لخراک ورکے ابل وَلَا يُتعِم اگل سوک رزق نوارکے اغذر رزق امدادون نکی پدے کے جو مخلوق لرزق ور کے ضرور دیتا کرانہ نہ وہ وہ یتیموں در جو مخلوق اگر رازق قل انی امرتو اوایا یقینا ماۃ حکم شویلی ان اكون من اسلم الشمس اول اغزو تاب ولا تكونن من المشرکین امگیت المشرکاننا ما تی دی د تو چ زغور ما ته وګورې کنه ز د الله قانون نه بهر نیم نو موجه سا نبی معصوم دی قانون الہی سے قانون الہی کی همگیری سے باہر نہیں پس ذکر کر کے دانوی رحم الله چ زما بشان پیغمبر چ معزوم پیغمبر ز قانون الہی نه نیم نو زمو کا الله منو ما ته حکم شویل ان اكون اول من اسلمہ چ شمزه اول هغه سو چې هغه یې خل الله او را اوراته ویل من کړم ولا تكونن من المشرکین انکه هغه ته مشرکانونه دا کوم مشرک څولېږي د الله حکم ته غاړه دی او ولي د الله بل جاتا وې په دغه چه کې شهادتونه سر کېو نظر ذاتی په دغه صفات کې نه چې ګینه ګنا نه ځان بچ کې د الله عبادت تر او فاتور بل سوګنی او راځه بل سوګنی دا کوم مشرک خلي ته دا د حکم شوه چې ته بتابه داری دا الله وقل اني اغاظ و و ضيقا ننزيري غما ان عصيت ربي كذا در اول عذاب يوم عظيم تعذاب در وذلوينا سيريكم عذاب بالراقي لريي غم نو حاجته پیغمبر دا حالي کنه <coughs> دلیل در دې خبره کې کې تکالیف شرعیه کی څه څه بیا ساقط نه کیږي حتی کې انبییا سه یها تک کې انبییا سه تکالیف هغه غوړه دي چې نن ساقط کیږي انبییا ونه میره نو ملنګ او پیر پکلا سو تر چې هغه ته خیر راکړي موز نه کوي دی وی رسیدلې لري ته موز تاجت نشتا د دې عبادت تاجت نشتا د رسیدلې لري بس د تاجت د جدي مردار پروتيه بوئته خيجه درخا جامي غن پروتي او د آزادي پر ايتنګ دي دای کوم اچت چه عبادت مينستر هغه دو صوفيه او مشرا دو بيرانو مشرا غلي کي خا چا احکام شرعيا تکاليف شرعيا هي چا نه ساق ديګنه له ميان نه دي ساکنه بلله جانه وساکنه اون بدازي گمراه عقل کو باندې رات کي م اي و صلف عنه يومئذن اغاسو کو چوالو لشو د آزاد جس پر سے تل دو چانا چه وارو لسه دا عذاب یوم ایدن فد اگر وضبان دی فقد رحمه فس یقینا رحم پیوک اللہ وذالک الفوز العظیم ادا کم وذالک الفوز المبین ادا کامیابید اخکارا کل وطا عظیم ویلی دلوی کامیابید کل وطا اخکارا کامیابید ادا زنگید چه عذاب تی وارو لسه دا کامیابید اخکارا ادا دا مفسر قول زکر کیدو عمرو دلعونو چ هغه افعال کوشي اللهم کفافا الا ما سر سر په سر ما لوکي لا ليه ولا عليه زماجه صفاده نشو چې ما باندې بوج پاتینش وای هم زاسک الله به ضرر کشر لا باذ ضرر معمولی ضرر فلا كاش فلهو الاهو پس نشتر لر کوون کې داري اسو سوا دا غنا الاهو الله نصوبلر کوون کې نشتا دا مضمون دوه قران کې زه به او حدیث پاک کی میلوں کہ اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ تجسراکی سوک مناکولنش ادے زمانہ گن سوک راکولنش امال پیدا ورنکی استار قدرت نے بچکی آقا پیرانی پیر بير چور توئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آگل ایکلی دی تان اسکل من اراد السلامتا فی الدنیا والاخرا فعليه بالصبر والرضا وترك الشكوى الى خالقه سوف تشوي ذره دنيا اخرت کې په سلامتیه پاتشوي ده راځي نو بګار دی ته سوار کوي اذ الله ذوخ الذاته اما مخلوق تشکوي پریودي چې مخلوق ته فریادونه کې لګياله دا کار باندې کوي غوري ښه خبره سپيرو کنه غوم داوي خليع اليمو ني دي په جوړګه هغه اليمو لري کې لري خپل کتابونو کې له توحيد وذكرت عاقول نقلت شيء تا شكوا و مخلوق دا بپریزی خاف الله دا ب فریاد کے ویم سسک بی خیرن اکورتی تا خیر و فائدہ هو علی کل شی قدیر و ثغاب ارج قادر دی وہو القاهر او غل غالب دی حاکمان او زور فوق عباده بغفل بندگانو وہو الحکیم الخبیر او غاز الحکمت قل ايوشاين اكبرو شهاده تاريخو بل سوالو چې رب په نبوت تموندو څو شهادتو کینو گوايدو کینو موږ به او اياتہ کمه اوشه دې لري د کې کم ذات لري قل الله او اياتہ الله الله دې لري ذات دا ده ولما بده کې بیا بحثو او کتابونو کې چې دې شه اطلاق کې چې الله او چاسو کې ماینله کړو جمهور مذهب چې دې ناګه لپاره دا یات وی دلیل چې قول الله او یا او تعالی دا څه کې د شی معنا زاد دی ښا چې ذات دی چې هغه شاهد تواله ناګه الله ذات شهیدو بینیم بینکم گواذب امین زماستاسو کې هغه گواہی کوي کنه دا قران مجید سومره گواہی د پیغمبر په رسالت دغه شانته د دې عالم مختلف سزونه یا دا معجزات دا هم گواہی کوي البيغمبر غواہیوں ت اللہ گواہدا و وحی الیہ او وحی کول شے ما دا ھذا القران و دا قران دی و من بلغ او غسو گو چورے دا دا چو قران او دا قران پک په لګواله دي تاسو ګورای کیدا تاسو جوړول شي او دغه نام معلومه کیږي چې نبی الله اسلام رسول هر چا پا د پارو ښا تر قیامت پورې امم بلغ مغرب او مشرق ارځه پورې ده هغه نبوت ته رسالت ته ومم بلو چا ته قران رسول ده شو چې هغه ته پیغمبر دراپه نه نبوت او پیغام رسول ومم بلغ قالوا اي هو تورا سيدا انكم لتشهدون ايتاث وخمخ غوايكو انما الله على تن اخرى يقينا بالله اسر عليهتان اخرى اله دينور تسودغوايكو قل لا اشهد وايا زغواهنكم قل انما هو اله واحد هو يقينا اغالا اله يوازي انما ده حصر تشخبر ورداد بلا وان انني او يقينن ذو بدارم مما تشركون لاغنا دي تاسو شریکو الله سره دلیل نقلي ذکر کی د هلي کتابونه ف... او اثبات د نبوت د پیغمبر گواهی راشد قوله اهل کتابو گواهی وګوره الذين اتيناهم الكتاب اهلكوا ذکر کلمه اهل دی یعرفونه به جنید قران دا حق کتاب دے برات قرآن ام کی دیش او صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ کما عرفون ابنا اهم سنگا چی دے پیجنی زامن خپل چی وزی که گنگونی خلق را جمعی او او صلی گرزی چی را غزیران اگردوارت شویر چی دے با کم زینو نو چی نو چی ترسو خپل زینی موندی نو دے بلو کی روانی چی دا یلا ته دمو به نظر ਕਰਨې کې ولدا سه او غوټو پیدا سه وکړه دا څه وې نه نو ته دخه به نه دانې نه هغه به لرنه په جنم کې ادا ته نه دی ها قرآنوي ځامن چې فهمې نه دا پیغمبر فهمې نه دا قرآن فهمې نه چې دا حق دی به شکه الذین قثروا ان فظاهم اخلقوا ته تاونه نکړلې هم لا يؤمنون اغه ایمان دروړي عقل نشته زجر مشرکتا او زجر منکر دره عدالت او من اظلم او ذل ظالم ممن نفترا علی الله کذبا تا غچانه جوړې کړل الله باندې دروغ دی وې ته پیغمبر باندې ما پیغمبر باندې یا د حق پیغمبر نش په صفاتونه پیژندو انکار وکو تکذیب وکو نو دا سره موږ ظالم دی او بل اقمانه چې شرک د الله او کذب بیاياته یا تکذیب د الله چکه که کې د پیغمبر د رسالت اثباتو او قران د توحید اثباتو ورغه عینن کارو د تخزیب انه لافلح الظالمون یقینا شاندار جنکامیږي ظالمانو د ظالمو څخه بیا چی او یوم نحشرهم جميعا تخويف خروی دې ځای کې زواجر دی, دی تخويفات دي او باګا را سراج ما کوم ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا بووا یو اې ګسان د این شرکا او کمو الذین <سؤال> اکو انتم تزعومون خمزر شرکاستاس تاسو اغا چه تاسو با دعوه کولا تزعومون چوه تاسو چه گمانم کولا دعوه کولا شرکان سوشو راوله دی بغلیو لالینا فخلافان نبی محر سکوت لگی دنینا غد بنشی کولی سملم تکن فتنتهم بیا بنا نبی جواب ددیم سکتیغ بطولو مر گنده جواب کول دنیا کی کتابه تډې وروې چګورا دا ته چاته لګیاي دا چا منخت کې چاته आवाजونه کې چې کمزاد پیدا کړي بډې رجب تر قیصره رزق درلار کوي خوله پیدا کړي پانډا مون پورا نو ته ګوره دا غن نه غوي مخلوق ته پریوتې بدبوي دا ګورا نه ځولی نه کنه دا مشرانو ګړي نه کنه ونه تنه مانی تازغه نه مانی کنه دوا نه مانی اولیا نه مانی بزرګان نه مانی دار دې ګانده جواب دنیا کې د دې نه جتا د هموند دلیل خبره کو نه منل نه منل سي چې قران کلی کلی او حديث کې او دين کې او شي څوک به دا نه انکار وکي درجه کې موږ منو چې سم راغی خپل ځان منلې چې ښکارې کتابونو کې لیکل دي چې زمونږ ورته تعريف نشته زمونږه اختیارات نشته موږ دا غوږو نه څه څنګه منلوي نه کومه دلیل او د خبره د اولهیت خو قران رات کوي بیا باندې ګاندا جواب درې ثم ملم د کون فتنه ته بیا بنوي عذرا باندې د دې دا باندې ثم ملم د کون بیا بنوي هي سوینا ددی قتل د دې سوینا باندې نه بخوی دې الا ان قالوا ما غردا چوايبه والله ربنا القسم بالله باندې جرده ما كنا مشريكي نو منغ مشریکانو زه درته ګاندا خبر وکړم کسمت لقب چې قرآن وی نو ګوراو وزره باندې باندې او دا بوی چې مونږ مشرکان نو دا دی نو د دې دروغ نه ونی ورل دنتکه سوچ پکار ده د دې وی نو هغه خپل ځان مشرکان نه ګني کنه هغه ول شي کول بدل کړی چې دا خبره مصابيت ته د تعظیم ده ادا وسيله ده په دې وجه خو له تباشيو او قرآن کې د شرک وی دې وجه کې نو دا بردی اگا گانده خبری، خبلا گانده خبر بینی خود دا بوئی اندور اگورا کفکتا بوئی، علا انفسیم سرنگی دروگوئی، پخپلو زانو نو بانده، پزانی دروگ جوک روست خلقوئی، بجونتی سری دروگ نو جوڑیگی کنا اپا ملو جوڑیگی دی پخپل زان دروگ جوک رو کارا جار دروگوئی، علا انفسیم پخپل زانو نو بانده وضل عنهم ما كانوا يفطرون اربش ددينا غو جديده زان نه دا دلیل داغه مخ کی معنی د فاره تو مراد ته شرک کله استره علی الله غضبنا ودا د ګور وضل عنهم ما كانوا يفطرون چکم دروغ جوړول او علیه جوړ کړو د الله نه سوا او مناخته ولا کله او رامدد شوب ته وی ناغه عزیب و پوشی جدا در روغ و دامون مم... کلبوی منگا ظلم کرده پخبل زن مختلف خبری به قرآن نقل کیخا و من هم من یستمیعو الى زجر فیراز در قرآن دو دینه بعضی اغزوگ دیچه وقت دیتا یستمیعو الى ایک من رازی لفظا مفرد و معنان جمع نکل قرآن فیل جرستو ذکر کی د لفظ خیل اسا دیکل در معنان در زمان مفرد را ومن الناس من يقول انك ذكي يوذى المفرد رجل انه هم بمؤمنين ذلکی بیا جمعی اما نه خیال و جعلنا على قلوبهم اگر غللم باصولو دی باندې اکین نن پردی ایقحو چې په نصی په و ايرا كل ايه ا كجرو بني دي لا يؤمنوا بها ايمان رضي بالغيب وان كل دليل وحجهت حرقه دم دليلكم ان يمنوا حتى إذا جاءوكم ترديبول جرازي بيتا تا يجا دلونا كا جغل وكيدا يقول الذين كفروا بايو كافرانو ان هذا الا اثاطير الاولين نردى ما قرسي لبخانو قرانت اثاطيره جمع اسطوره يا اسطاره يسيتو يريچ بخواني زړې کسې نه خلق وبقولي اوسم به کې دي چې ډرنا په خلک کې وخت وځای کې نو قران ته عنه دي خلق او د دې پیغمبرنا د دې قران د دې دینه ويمونه عنه اته خپلون بيرته کې عنه معنا مفسرين ينهونه الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن خلق د حق د تیبانا د پیغمبر د تصدیق نه او د قران د غالی کی خودونه ملکی چې مراده یې ګوره وین ان عن اضا خپلون د کی ګر دینه د ماله او دام کړه وه وهم ين حال عنه ادي منکی خلق او د پیغمبر نه سر وسه در ګوره تکلیف ورنکه ادا زمونګه خپل سالې دي زمونګه راځي د نبی ل السلام لستر نو کله او ګوره چې داغه نه با او خلق د پکولو کی او حفاظت کې وو سخو؟ ورسا کو هیڅوب او چا خوا په مخالفت کې شونډه ورسا کو دا خبرو کې پای کمنو نو قران وی نه هونه انو نو غنه قدم نه کیږي ورته ودا مرسته وي و اون عنه او په خپل ځون خبر یې منه منی عجيبه کار کوي نو او مېلکیږي ومنه تعال کېږي نبي له سلام باندې درشان مقاوه چې موږ بیکانو کاپرو او سګن بلای لوري دوخ دا چولې ولې تکلیف به و تر څو دې دات ځنکی مانه شړلې نه نه یوزند تاسو نبی له سلام ترانه و آو عالم الحمدلله وان هو څنګه خبر شړځه یو مو کې نه نوري خپاشو الیندې ارغه او چې بو جاهلو کميو هغه په وو مو خېپه سلو کواله وستا ا چې راغه نبی له سلام دې بدل مېر راغستو او نو ورسره په داسې موج بچو ته نصیحت کی نبی له سلام او تعقوت دې خوش علي زما چې کم مقصد دی هغه وکړه ته پرې ده زلای ایمان راوړه نو بس هغه ایمان راوړه نو انور چې کومه ني نور راوړې ایمان سبق ایمان راولی کے اباص رضی اللہ عنہ بابو طالب دیو اولاد عبد جکا بادشاہ ہوگا نو قران بھی خلق تمنے کی وین ان ان با قلم ناز با ان وما يشعرون ادین ابویگی دگا قبر غدیل سفیدن اور کی ترخوج دی ایمان تپوس جو نبی علیہ السلام نے چدی ترخو استادی نو کلو نو سپیدہ اورکل ناگا جهنم ده لمبونه سروټ کو تاسو چې پاړی ویل او نماز غو بخټ کېږي اور پنی به وتا چودي کړ سپيده غور نکلا ولا ترى کژرتا وليده تخوي بوغره وي اذن وقيفوا على النار قالوا دي بودرو لشي پور باندې فقالوا دي بوای يا ليتنا افسوس نمولنا نردو چموا واپس شو نو واپس کړو شو ولا نكذب بايه ربنا اتذيب ونكون دعاتنا درب زمونګه ونكون من المؤمنين اشبمون المؤمناننا داغردی بیا اخیراط کې داواله کنه چې مونږه غواپښونه ایمان باروړو بل بدالهم بلکې اخکار شو دي تا ما كانوا يخونه من قبله هغه سودی پټول پخا کوم خبره چې دي پټه ساتلې وا نو تو اسکار شو من قبله سو چې دي ما موندا پټا دي بچت نه به تنخاري دن مبرز ذکر کې دي بل بدالهم وبال عقائدهم واعمالهم دخپلوا غلط عاقدو او اعمال و و او غواظه او طغکار شخه اداریجه که عاقبت او انکار نه کو ردی نه پټو کنه دي نه ديځو وو څو طغکارش ولو ردوا لعودوا لما نه عنه کجر دي واپس کلېشي دنیا ته ندي مو واپس راوګر دي هغه ستا جنګ کډ نه نه و ان هم لکاذبون او يقين ان دي خماقدر او جن دي د که چوه سنکار الله به کو دنیا ته موزه بیا باک کار کوي دي په نه چکه دنیا وقالوا اوایدی ان هذا الا انه هي الا حياتنا الدنيا نریدا مگر جون سمون د دنیا او ما نحن بما بوذین الیوم انګه بیاورتکی دنکی زجر د دا خبر کی چ بیا د مونګه سمورتا کیو جواب اتاخی بوخروی ولو تارا گجرتاولید قال أليس هذا بالحق أبو يالله أين هذا حق؟ هذا عذاب ودار وصح حق دا. قالوا بلى أبو يدي آو آو بلقوا الحق دا. وربنا أقصندب رب زمانك قال فازوق العذاب أبو يالله فسو سكي عذاب لما كنتم تكفرون فديو جداسوا كفركو تازوق إنكار كله كافر ووصح عذاب سكي تزهيد ذكر في الدنيا كيف يخلق الدنيا نظام بشكي أولا تخویف دا قیامت او زجر او بیا تزهید قد خسر اللذین کذبو بلقاء الله یقن انتا وانشو كل چه تقذیبو که دا ملاقات دا اللہ قیامت او نمانو اتیاری ولو نکلا اذا جاعت هم الساعة تردیبوری چراغی دیتا قیامتو حتی متعلق دل کذبو سر چه تقذیب کلو که نا تردیب چراغی قیامت بقتتا ناسا پا قالو یا ویوی افسوس دے مونگ لرا علامہ فراتو نا بیا باغسو چمون کو تاہی کردے پا دے کی یا حسرتنا ندام و نادان دی ترکیب دو جملے دا گنا دی دا ذکر دے دو کسرت تحصر چڑیر افسوس بو کیا حسرتنا افسوس دے مونگ لرا باغسو چمون کو تاہی کردے پا دے کی وهم یا حملون اوزاراهم خودی با اچتا اخفل بوجن دے گناہ انو علا ظہوریم باقل شاگانو اوزار جمع د ویزر مراد ته ګناہوں دي اعظام بوجنه د ګناہوں نو ښا او دغه ګناہوں له بشکل ورک نه جو قیامت کې کنا څنګه چې نیکو اعمال له بشکل ورکې دي اما يذرون و اور در بده دی بوجو چتې